Зранку до вечора, щодня, крім свят та неділь, працював я богонатхненно і щодня відчував, що Бог наливає мене творченосною силою. Усе вміння та вправність уклав у це творення і щодня горів ніби свіча. І от завершив роботу і поїхав до Житомира, щоб почати переписувати інше Євангеліє, тобто іншу почав писати книгу. І тут відчув страшне. Хист мій пропав, а свіча погасла. І став я цілком до роботи нездатний, А без свого рукомесла та художества, що я у світі. Гріх твій у тому, гостро сказав Микита, що полюбив красу світу і служиш цій мамоні. А краса світу – один із найулюбленіших бісів диявола, і хоч писав ти святе письмо, не Бог палив твою свічу, а диявол. Святе письмо не потребує краснописання, пишних малюнків та орнаментів. Воно велике і красне з містом своїм, і цього для нього досить. Бог знищив як міль привабність людини, бо кожна людина – направду марнота, як сказав Давид. Не жадай краси в серці своїм, і тебе хай не візьме своїми повіками, сказав Соломон. Краса – це тіло, не дух, а всяке тіло – трава. Всяка ж трава, як цвіт польовий, трава засихає, як квітка зів'яне, як поди Господній подує, сказав Ісая. Хто покладається на красу, сказав Єзакіїль, той стане розпусним через славу свою і виливає розпусту в кожного перехожого. Той, хто творить красу, будує собі підвищення, так сказав Єзакіїль, і розхиляє, як вшетечниця, ноги свої до кожного перехожого і побільшує свою розпусту. Мовив Господь до царя Тирського – я проводжу на тебе чужих насильників, і вони повитягають мечі на красу мудрості і зневажать красу твою. Примітка. ЄЗЕКіїль, глава 28, вірш 7. І знову Єзекіїль стало високим твоє серце через красу твою, і кинув я тебе на землю. Радуйся, не сумуй, брате, що Господь уздрів твою звабу і умертвив твою руку і око, які служили дияволу. Він зглянувся на тебе. Радуйся з того, що ти став без свого рукомесла та художества нічим у світі, бо так до Бога наблизився. Рукомесла і художества – вигадки світу. А що світ проклятий, то й вони прокляті. Слава Богу за те, що увільнив тебе від цього. Думай про нетлінну красу непокірливого духу, а не про красу творення. Прикрашав ти святе письмо, а тим самим тлінним вічне вдягав. Роки твої, і дні мамоні у пащу кину. Отож май надію і йди по вузькій стежці через окопрірви, на яку господь тебе поставив, перейдеш, коли на нього уповатимеш. І він скерував перста у той бік, де було око прірви. Слова його впали на мене, як удари молотка, зовсім притлумивши і запаморочивши. Очевидно лице моє було таке ж, як у Павла, бо я побачив на обличчі Созонта півусмішку. Став біля Павла і оздрів, що той і досі червоний, як буряк. Поленіло лице і в мене. Всі думки і помисли змішалися, і дивний трем побивав тіло. Була в словах Микитинг якась нещадна, несамовита, разюча і побиваюча сила – та й не дивно, адже не своїми словами мене убивав, а словами святого письма. І я вже не думав, що я робак із діамантовою головою, як малював себе у Вже знав напевне, робак я з головою робака».